Legyen újabb hipnózis, mert eddig nem volt elég. Ahogy batyogtunk vissza, se kíváncsiságról elmélkedén, akkor jutott eszembe. Rá kéne venni Romérót és Krisztint egy újabb menetre. Rossz az, aki rosszra gondol, nem valamiféle hancúr járt az eszembe. Csak az, hogy kíváncsi voltam a történet folytatására. Befejezésére? Ki tudja. Most, hogy megvan a sír, és nincs meg Lizelotte, az egy helyben topogás helyett még egy ilyen bizonytalan kimenetelő ötlet is oly fényesnek tűnt, mint a délcsillaga nevű gyémánt. Elvégre az én kútfejemből pattant ki, nem lehet annyira csapni való gondolat, mondatta velem az az átkozott önbizalom. És a gondolatot nyomban tett is követte, nehogy megtaláljam gondolni magam. Megnyújtottam a lépteimet, ami igazán nem volt nehéz osztályon felül hosszú lábaimmal. A kis menetben pár lépéssel beértem Krisztint. Mi lenne, ha visszaérünk, hipnotizálnád? Miért? Szerinted tud valamit Lizolettéről? Még az is meg lehet, bár nem hiszem. Inkább a története folytatására vagyok kíváncsi. Talán most, hogy megtalálta az állítólagos sírját, tud valami újat mondani. Ha nem, az se baj, de legalább megpróbáltuk. Vagyis megpróbáltátok, mert ebben ti kettő töké a főszerep. Meg persze a döntés is, hogy hajlandóak vagytok-e belevágni. Megbeszélem vele, mondta Krisztin. Azonnal fél sikerként könyveltem el a dolgot. A két résztvebőből egy már benne van. Követtem pszichológusunkat, amint Johnny nyomába eredt. Romero a menet elején diktálta a tempót. Szerintem azért sietett, hogy az ivóban mielőbb leöblíthesse, Lizolette miatti aggodalmát és a másnaposságát. Ha ugyan aggódott mert hogy másnapos volt, az holtziher. – Nézzemről rendben, – bólintott rá, mikor Krisztin vázolta neki feltevésemet. – Csak előbb innom kellene pár kortyot. Piszokul a pakol. Simogatta meg azt a helyet, ahol néhány év múlva majd pocakja lesz. – Az se gond, ha rögzítjük? – Az eddigiekről is készült felvétel. Legalább én vissza tudom hallgatni, mit hablacsoltam össze hipnotikus álomban, vagy hogy mondják. És csinálhatjuk akár az ivóban is, a többiek előtt? Nem zavar? Kérdeztem Némi ravaszkodással. Szerettem volna, ha mindenki hallja Johnny mondókáját, bármi légyen is az, aki részt vett az ásatásokban. Hogy ők is részesei lehessenek a titok megfejtésének. Fáradtságunk jól megérdemelt jutalmaként. Mindjárt kétok ok is jutott eszembe, de az egyik sem volt az igazi. Egy harmadik járt a fejembe. Még valakire szükség van a történet befejezéséhez. Tennem kell róla, hogy ő is ott legyen. Vagy talán nem is egy személyre van még szükségem, hogy végére járhassak ennek az ügynek? Ízlésemen felül túl sok a misztikus elem. Egészen elmélyedtem a gondolataimban, alig figyeltem Johnny válaszára. Mi a fenélyért zavarna? Néha a stadionokban lépünk fel a srácokkal. Persze nem ilyen kis vacakokban, mint ami ebben a faluban van. Azokba se szokott lámpalázam lenni, tízezre kerül. Majd pont itt fogok idegeskedni, amikor nem is leszek magamnál.